який перебуває при його імператорській величності для прийняття чолобить Олександром Андрійовичем Безбородьком, мужем, узнані вітчизняної історії, відомим і знатним, до дієписань достатньо уталаненим. Отже, документи Безбородько просив для цієї роботи. Це була, зрештою, перша праця його як історика приславши її батькові, син пише в листі від 31 березня 1778 року, між іншим, про потребу витягувати із забуття славу і честь предків наших, і повідомив таке. Цей твір служить тепер керівництвом до знамірного нами видання повної малоросійської історії в якій, звичайно, всі помилки літопису буде виправлено, як тільки встигнем зібрати всі потрібні нам звіщення. Відправляючись у вільний від інших справ час, цією приємною для мене працею, я, благословляю дбання, ваше милостиве батьківське, в юності моїй щодо приведення мене до точного і докладного пізнання стану землі, де я народився, і всіх подій, що в ній трапилися. Великий цілковите буде моє задоволення, коли я досягну успіхів у цій, яку беру на себе праці, особливо, коли виконання цього буде супроводжуватися численними іншими випадками, які мав би я щоб виявити своє нелицемірне дбання про своїх співгромадян. Отже, безбородько збирався продовжувати свою історичну працю. Притому хотів її видати, тобто мав би зважити на офіційну тодішню опінію, а історія русів аж зовсім не мала на меті стати підцензурним виданням, не даремно їй автор так пильно. Ховав своє ім'я. Тобто прямих вказівок на те, що Безбородько написав саме історію русів, не мав в цитованому листі. Є, однак, опосередковані докази цього авторства Безбородька, який зібрав Яковлів, і які підтримував Возняк. Перший автор безсумнівно використовував короткого літописа, виданого Рубаном, та доповнення безбородька ці запозичення численні, і їх вимітили досолідники. Возняк псевдокониський і псевдопалетика, сторінка 136, 144, 146. Літопис, виданий Рубаном, до речі, Рубан був студентом Київської академії за ректорства Кониського, між ними були добрі стосунки, вони листувалися, також кінчався 1769 роком, і по тому, що Безбородько, автор заключної його частини, вважав, що подальша історія України належить до загальної російської історії, постулат загальної російської історії, вживає і автор історії русів. Яковлєв проаналізував мову Безбородько, і автора історії русів, і засвідчив їхню тотожність. Є цілий ряд непрямих доказів на користь цієї гіпотези. Автор описує в Молдавії ті міста, в яких побував Безбородько. Добре знає діяльність канцелярії міністерського правління в Україні. Саме воно судило батька Безбородька. Він настроєний супроти Теплова, як і Безбородько, останній був прихильником правління в Україні Румянцева. Більше того, Рубан присвятив свою книжку Румянцеву. Прихильником цього правителя України був і автор історії русів, але не безсумнівним. Негативне ставлення до проведення румянцевського опису. Епізоди з поміщиком Містечка Горська, Городненського повіту, який є в історії русів, на думку Возняка, велить шукати автора на Чернігівщині, що і справедливо. Безбородько був такий з Чернігівщини, був він близький із капаністом, що наближає його до патріотичного гуртка другої половини XVIII століття що його звуть Новгород Сіверським осередком прихильно поставився до проектору Капніста про відновлення українського війська, але не безсумнівно, бо був проти відновлення гетьманства. Все це, так би мовити, позитивні аргументи, Схлабкість їхня принаймні та, що все сказане, може стосуватися і до іншої якоїсь особи, не тільки безбородька, а приміром до худорби, мова про якого буде далі. Чимало є аргументів негативних. Не треба забувати, що безбородько, хоч і виявляв український патріотизм, був високим сановником Російської держави, канцлер тобто належав не до того прошарку освіченого українського громадянства, яке чинило опір насиллю над Україною, а до того, котрі під умови російського деспотизму приладжувалися і зберігали свій патріотизм у лояльних рамках, навіть спричинилися укріпленню того таки самодержавства в Україні. Загалом із тих даних, що вибрали з історії русів дослідники, можна змалювати такий вірогідний образ його автора. Жив він у другій половині XVIII століття. Принаймні в 1769 році мав понад 20 років, бо брав участь у Турецькій війні. Значить, народився близько 1745 року Вчився в Київській академії, коли в ній уже не культивувалася книжна українська мова. Можливо, продовжував навчання і в Росії, належав до козацької старшини. Костомарову статті Поїздка в Батурин побачив автора як одного з нових українських дворян катерининського часу. Був землевласником, очевидно, не маючи правдивих документів ні на дворянство своє, ні на землю, негативне ставлення до румянцевського опису, жив на Чернігівщині, можливо, десь на Городнянщині чи Новгородсіверщині, і очевидно був зв'язаний із Новгородсіверським культурним осередком, відзначався глибоким українським патріотизмом, схильністю до вільнодумства, Мав широкий політичний світогляд, цілком негативно ставився до російського абсолютизму та самодержавства. Свій твір написав у 90-х роках XVIII століття з метою повернути історичну пам'ять в тодішнього освітченого громадянства, добре знав Молдавію, Південь України і Крим. Джерела до своєї праці мав принагідні і недостатні. Був у курсі подій, що відбувалися в Україні в час його життя і найближчий час до народження. З власного досвіду і розповідей очевидців знав літописи самовиця Граб'янки, знав також розмову Великоросії з Малоросією Семена Дівовича, Бо ще Петров помітив, що Твір Дівовича, має деяку схожість із відомим історичним памфлетом історії русів псевдокониського і може бути послужив одним із джерел цієї історії «Київська старіна» книга I. Справді тут є чимало спільного. Державницька концепція Твердження, що козаки походять від Козар або Хозар, опис боїв під Берестечком і Білою церквою, ніби приятливих для козаків. Подробиці про перемогу полковника Галагана під Солодківцями в 1734 році тощо, оглоблен писав, отже, немає сумніву, що автор історії Руссов знав. Розговор Великоросії з Малоросією, який є в рукописних копіях, був поширений на Лівобережній Україні другої половини XVIII століття. А Глоблін – «Люди Старої України», сторінка 18. -та. І тут ми не можемо пройти мимо ще однієї звістки, зафіксованої в листі декабриста О. фондер Брігена Написане із села Понурівки Стародубського повіту З маєткою отестя Миклашевського До Кіндрата Релєєва Я буду прикладати старання Дослати вам настільки можна Матеріали Із малоросійської історії Маю на увазі Дістати таку історію Писану сучасником Кониського шхудурбою вона невідома, бо тільки один екземпляр її існує в домі, в якому жив худорба. Ця історія цінується тут на рівні з історією Кониського. Ставлять їй тільки за хибу, що вона дуже вільно і супроти уряду нашого написана. Діставши її, я валю зробити з неї два списки. Один для вас, а другий для себе». Сторінка 288. Обіцянка не була виконана, бо в цьому таки році, коли писався лист, відбулося повстання декабристів. Рилеєв загинув, а Бріген був заарештований. У цьому цікавому листі є кілька місць, на які треба звернути увагу. Бріген сам історії худорби не бачив, і не читав її. Він, проте, тільки чув, ставлять їй за хибу, що вона дуже вільно і супроти уряду нашого написана, а питається. Історія русів не вільно і не супроти уряду написана. Ця історія цінувалася на новгород вершині, як і історія Кониського, тобто історія русів про те, що Бріген історію русів читав і знав, сумніву нема, бо він збирався її навіть видавати. Коротко про Архипа худорбу. Він жив у селі Комані в Верського повіту, і був шептаківським сотником. Худорбий старий козацький рід, який виводив себе від Михайла Кіндратовича Худорбая. Худорбіє. Знатного. Військового товариша, але чи це мало історичні підстави, невідомо. Відомо лише, що худорби були козаками в комані навіть під помічниками, якими вони записані в актах Румянцевської ревізії 1767 року. Один з них був учені військового товариша. Це був Михайло Омелянович худорба. Уроженець комані. Його сином був Архип. Інші сини також вийшли в старшину. Опанас був корнетом. А Володимир значковий товариш, Архип худорба народився між 1748 і 1750м роками тобто приблизно тоді, коли мав народитися за нашими підрахунками автор історії русів, був сотенним канцеляристом під час Румянцевської комісії, записаний «Атестованим у сотені Новгородської старшини». З 1769 року він сотенний осавол і, як такий, рушив у тому таке році в турецький похід як і здогаданий автор історії русів воював у Другій армії у 1769-73 роках, був при розоренні міста Дубосари, при облозі і взяті Бендер, взяті Перекопської лінії та Перекопа, тобто мав добре знати південь України та Молдавію, як це знав автор історії русів? У 1773 році його було призначено сотенним отаманом, а з 1777 року про нього писали, що він у комплекті при полку перебуває. Знаємо, що його представлено до чину секунд майора. Очевидно, зі Стародубським карабінерним полком Брав участь у походах Суворова у 1789-1791 роках, в останній записаний як прем'єр-майор у дворянських реєстрах у 1799 році.